Az utolsó éjszaka. Egy este Atherson vacsora után a kandalló mellett üldögélt, amikor váratlan látogatója érkezett. Nézzenek oda! Púl! Mészél hozta erre? üdvözölte meglepetten, majd alaposabban szemügyre vette a komornyikot, és hozzátette: Mi történt? Beteg a doktor! Mr. Hatterson, nagy baj van, mondta a férfi. Üljön le, itt egy pohár bor, javasolta az ügyvéd. Na, most pedig szedje össze magát, és mondja el érthetően, hogy mit akar. Maga is tudja, milyen a doktor, kezdte Púl, hogy mennyire visszahúzódó. Ismét bezárkózott a dolgozó szobájába. Nem tetszik ez nekem, uram, nagyon nem tetszik. Félek, uram! Legyen egy kicsit konkrétabb, jó ember, mondta az ügyvéd. Mitől fél? Már vagy egy hete tart, felelte Púl megkerülve a kérdést, és nem bírom tovább. A férfi megjelenése alátámasztotta szavait. Egészen megváltozott a viselkedése, és leszámítva azt a pillanatot, amikor bevallott a félelmét, Egyszer sem nézett az ügyvéd szemébe. Üveges tekintettel bámult a sarokba. Térdén érintetlenül pihent a pohár bor. Nem bírom tovább, ismételte. Nyilván megvan rá az okapul, mondta az ügyvéd. Látom, hogy valami nagyon felzaklatta. Próbálja meg elmondani, miről van szó. Azt hiszem... Valami szörnyű dolog történt, felelte a rekettes hangon. Szörnyű dolog, kiáltott fel az ügyvéd részben az ijegységtől, részben ingerültségében. Miféle szörnyű dolog, mit jelentse ez? Nem merem elmondani, uram, érkezett a válasz. Nem jönne inkább velem, hogy megnézze a saját szemével? Aterszon válasz helyett felállt, és azonnal fogta a kalapját meg a kabátját, Közben elcsodálkozott a komornyik karcára kiülő megkönnyebbülés láttán, azon pedig nem kevésbé, hogy a bort érintetlenül tette vissza az asztalra, amikor felkelt, hogy kövesse. Hideg, szeles, márciusi éjszaka volt. A sápad hold az oldalára dőlve feküdt az égbolton, mintha a szél billentette volna fel. Körülötte áttetsző anyagból szőtt felhők szálltak. Az erős szél megnehezítette a beszélgetést, és arcukba hajtotta a vért. Sőt, mintha a járókelőket is elfújta volna az utcáról. Atterson sosem látta még ilyen kihaltnak Londont, pedig épp az ellenkezőjére vágyott. Soha életében nem érzett még ennyire erős késztetést arra, hogy lássa és megérintse embertársait. Mert akárhogy küzdött ellene... Rettenetes bal sejtelem kerítette hatalmába. Amikor megérkeztek a térre, kavargott a por a szélben. A csenevész fák a kerítések korlátját csapkodták. Púl, aki egész idő alatt egy-két lépéssel előtte járt, hirtelen megállt a járda közepén. A metsző hideg ellenére levette kalapját, és egy piros zsebkendővel megtörölte a homlokát. De akárhogy sietett is, nem az erőfeszítés izzadság csepjeit itatta fel, hanem a lelkét szorongató félelem nyírkos verejtékét. Az arca ugyanis falfehér volt, a hangja pedig, amikor megszólalt, rekedt és megtört. Itt vagyunk, uram, mondta. Adja Isten, hogy ne legyen semmi baj. Ámen, pól, felelte az ügyvéd. Ezután a komornyik nagyon óvatosan bekopogott, mire az ajtó résnyire kinyílt, amennyire a lánc engedte, és egy hang szólt ki bentről. Maga az, Púl! Minden rendben, mondta Púl. Nyissa ki az ajtót! Az előszoba, amikor beléptek, fényesen meg volt világítva. A tüzet alaposan megrakták, és a kandalló előtt ott állt a teljes személyzet, férfiak és nők együtt, mint egy birkanyáj. Amint a szobalány meglátta Uttersont, hisztérikus zakogásban tört ki. A szakácsnő pedig így kiáltott fel, az Isten áldja meg, Mr. Utterson! Azzal odaszaladt hozzá és átölelte. Mi van, mi ez? Mindjárt itt vannak, méltatlankodott az ügyvéd. Hallatlan, nagyon helytelen viselkedés, a gazdájuk nem fog örülni. Mindannyian félnek, mondta Púl. Néma csend követte szavait. Senki sem tiltakozott, csak a szóvalány kezdett még hangosabban zokogni. Fogd be a szád! ripakodott rá Púl ingerülten, ami elárult a megtépázott idegállapotát. De a többiek is riadtan kapták a fejüket a belső ajtó felé mintha valami borzalmas megtorlásra számítanának a hangoskodás miatt. Most pedig folytatta a komornyik a késtisztító fiúhoz fordulva. Adj egy gyertyát, és járjunk a dolog végére. Esdekelve fordult Aterszonhoz, hogy kövesse, majd mutatta az utat a hátsó kert felé. Arra kérem, uram, hogy jöjjön olyan halkan, ahogyan csak tud, mondta. Azt akarom, hogy halljon mindent, de önt ne hallják, és uram, ha esetleg arra kérnél, hogy menjen be hozzá, semmiképpen ne tegye. Aterszont olyan váratlanul érte a figyelmeztetés, hogy egy pillanatra majdnem elveszítette az egyensúlyát, de aztán összeszedte a bátorságát és követte a komornyikot a laboratórium épületébe. Át a ládákkal és üvegekkel teli bonztermen, egészen a lépcső lábáig. Amikor odaértek, Púl intett neki, hogy álljon férre és füleljen, miközben ő lerakta a gyertyát. Majd minden lelki erejét összegyűjtve felkapaszkodott a lépcsőn és kissé bizonytalan kézzel bekopogott a dolgozószoba piros ajtaján. Uram, – Mr. Utterson kérdezteti, hogy fogadja-e? – mondta, és közben hevesen gesztikulálva mutatta az ügyvédnek, hogy hegyezze a fülét. – Mondja meg neki, hogy senkit nem fogadok! – felelte egy panaszos hangoda bentről. Köszönöm, uram! – mondta Púl némi diadallal a hangjában. Azzal lejött a lépcsőn, felvette a gyertyát, és visszavezette Atersont az udvaron keresztül a nagykonyhába, ahol a tűz már kialudt, és bogarak ugráltak a padlón. Uram, nézett a komornyik Aterson szemébe. Amit hallott, az a gazdám hangja volt? Nagyon megváltozott, válaszolta az ügyvédsápadtan, de állta a tekintetét. Megváltozott? Igen, úgy is mondhatjuk, felelte a komornyik. Húsz éve szolgálom, és azt gondolja, nem ismerem fel a hangját? Nem, uram. A gazdámat meggyilkolták. Eltették lábalól, nyolc nappal ezelőtt, amikor hallottuk, hogy Isten nevét kiátozta, és hogy ki van most odabent helyette, és miért marad odabent? Az égbe kiáltó rejtély, Mr. Richardson. Különös történet ez, Púl, nagyon különös jó ember, mondta Alterson az ujját harabdálva. Tételezzük fel, hogy úgy van, ahogy gondolja. Tételezzük fel, hogy dr. Jackylt meggyilkolták. Mi kényszerítené a gyilkost arra, hogy itt maradjon? Hm? Ez így nem állja meg a helyét, ennek semmi értelme. Nem könnyű önt meggyőzni, uram? De hallgasson végig, folytatta Púl. Az elmúlt egy hétben az a valaki vagy valami, ami odabent lakik a dolgozószobában. Éjjel-nappal valamiféle orvosságért rimánkodott, de nem tudott kedvére valót szerezni. Néha az volt a szokása, mint a gazdámnak, hogy utasításait papírra vetette, és kirakta a lépcsőre. Az elmúlt egy hétben a színét se láttuk, csak ezek a papírok voltak, meg a csukott ajtó. Az ennivalót is ott kellett hagynunk a lépcső tetején, ő pedig olyankor csempészte be magának, amikor senki sem látta. Minden áldott nap, de volt, hogy naponta kétszer-háromszor rendeléseket és reklamációkat kellett kézbesítenem. A város összes patikáját felkerestem. Minden alkalommal, amikor meghoztam egy csomagot, hamarosan újabb üzenet várt, hogy vigyem vissza, mert nem elég tiszta, és adjam le a megrendelést egy másik cégnél. Bármire kell, is. nagyon nagy szüksége van erre a szerre, uram. Megvannak még ezek az üzenetek? kérdezte Elszon. Púla a zsebébe nyúlt, és előhúzott egy gyűrött papírlapot, amelyet az ügyvéd, közelebb hajolva a gyertyához, figyelmesen elolvasott. A levél tartalma ez volt. Dr. Jekyll üdvözletét küldi a mófi véreknek. Tájékoztatja őket, hogy legutóbbi küldeményük szennyezett, ezért nem alkalmas jelenlegi céljaira. Korábban dr. Jekyll nagyobb mennyiséget vásárolt ebből az anyagból a mófi Most könyörögve kéri őket, hogy a legnagyobb alapossággal vizsgálják át készleteiket, és ha maradt az akkori minőségből, akkor azt azonnal továbbítsák neki. A költségek nem jelentenek akadályt, az ügy rendkívüli jelentőséggel bír dr. Jekyll számára. Egészen idáig a levél viszonylag összeszedett volt, de aztán hirtelen meglódult a toll, mintha az író nem bírt volna tovább uralkodni az érzelmein, és odabigyeztette a végére. Az Isten szerelmére, kerítsenek nekem valamennyit a régiből! Igen, különös levél, jegyezte meg Atelson, majd fürkésző pillantást vetett a komornyikra. Mit keres ez magánál? Az eladó a mófi vérek üzletében dübegurult, uram, és visszadobta, mint valami szemetet, felelte Púl. Ez kétség kívül a doktor kézírása, nem? kérdezte az ügyvéd. Hasonlít rá, felelte a komornyik mogorván, majd emelt hangon így folytatta. De mit számít a kézírás? Hiszen láttam! – Látta? – ismételte Alterszon. – Valóban? – De még mennyire? – mondta Púl. – Itt történt. Váratlanul bejöttem a boncterembe a kertből. Nyilván kisúrrand keresni azt az orvosságot, mert a dolgozószoba ajtaja nyitva volt, ő pedig a terem túlsó végében kotorázott a ládák között. Amikor beléptem, rám pillantott – Felvonyított, majd felszaladt a lépcsőn a dolgozószobába. Mindössze néhány másodperc láttam, de felállt a szőr a tarkómon a rémülettől. Uram, ha az a gazdám volt, miért viselt álarcot? Ha a gazdám volt, miért vinnyogott, mint egy patkány, és miért iszkolt el előlem? Hosszú évek óta szolgálom, és erre... A komolyiknak elcsuklott a hangja, és kezével megtörölte az arcát. Ezek mind nagyon különös körülmények jegyezte meg a De azt hiszem, rájöttem, miről van szó. A gazdája púl, minden bizonyal egy olyan korság áldozata, ami nem csak meggyötri, de el is torzítja a benne szenvedőket. Ezért változhatott meg a hangja. Ezért viselhet álarcot ezért kerülheti a barátait, ezért hajszolhatja olyan kétségbe esetten azt a szert, mert szegénynek az az egyetlen reménye a gyógyulásra. Adja Isten, hogy ne kelljen csalatkoznia. Íme a magyarázatom. Ez is elég sajnálatos és ijesztő, de logikus és természetes. Így minden a helyére kerül és megszabadít bennünket a felesleges riadalomtól. Uram, mondta a komornyik elváltozott arccal, az a valami nem a gazdám volt. meges köszönöm. A gazdám körbepillantott és lehallgította a hangját. A gazdám magas, jó kiállású férfi. Ez meg egy gnóm volt. A tesszont tiltakozni akart, de púl közbevágott. Vagy talán azt hiszi húsz év után nem ismerem meg a gazdámat. Azt hiszi nem tudom, meddig ér a feje a dolgozószoba ajtó férfáján azok után, hogy minden áldott reggel látom. nem uram! az az állarcos teremtmény, nem dr. Jekyll volt. Isten tudja csak, mi volt az, de nem dr. Jekyll, és szent meggyőződésem, hogy gyilkosság történt. Púl, ha valóban így gondolja, akkor kötelességem megbizonyosodni róla, felelte az ügyvéd. Bármennyire is szeretném megkímélni a gazdája érzéseit, és bármennyire is zavarba ejt ez a levél, ami látszólag azt bizonyítja, hogy életben van. Kötelességemnek tartom betörni azt az ajtót. Ez a beszéd, uram, rikkantotta a komornyik. Ebből adódik a következő kérdés, folytatta a Ki fogja megtenni? Hát, meg én, vágta rá elszántan Pul. Rendben, felelte az ügyvéd. Bárhogy alakulnak is a dolgok, gondom lesz rá, hogy magának ne essen bántódása emiatt. A bonszeremben van egy balta, mondta Púl, ön pedig magához veheti a konyhai piszkavasat. Az ügyvéd a kezébe fogta a durva, nehéz szerszámot, és suhintott vele egyet. Ugye tisztában van vele, Púl, hogy amire készülünk, az nem veszélytelen. Nézett a komornyikra. Nagyon is, uram, felelte a férfi. Akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, folytatta mint Mindketten többet gondolunk, mint amennyit eddig kimondtunk. Itt az ideje, hogy kiterítsük a kártyáinkat. Felismerte azt az állarcos alakot, akit látott? Az az igazság, hogy nagyon gyorsan történt minden. Az alak két rét görnyedt, ezért nem mernék megesküdni rá, válaszolta a komornyi, de ha arra kíváncsi, hogy Mr. Hyde volt-e az, akkor igen, szerintem ő volt. Magasságra stimmelt, és a mozgása is ugyanolyan fürge volt, meg aztán ki más juthatott volna be a házba a laboratórium felől. Ne feledje, uram, hogy a gyilkosság idején még nála volt a kulcs, de ez még nem minden. Nem tudom, uram, hogy találkozott-e valaha Mr. Hyde-tal. Igen, felelte az ügyvéd, egyszer beszéltem vele. Akkor önnek is tudnia kell, hogy volt valami bizarr abban az úriemberben, valami, valami, amitől megborzongott az ember. Nem tudom más, hogy megfogalmazni, uram. Olyan volt, mintha egy jéghideg kéz markolná meg a gerincemet. Én is valami hasonlót éreztem, vallotta be Tesson mint ahogy én is, mondta Púl. Na már most, amikor az az állarcos alak majom módjára felpattant a vegyszerek közül és feliszkolt a dolgozó szobába. Ugyanez a jeges borzongás futott végig a hátamon. Tudom, persze, hogy ez nem bizonyíték, Mr. Attison. Annyira nem vagyok tanulatlan. De az ember akkor sem hagyhatja figyelmen kívül az érzéseit, én pedig megesküszöm önnek a bibliára, hogy Mr. Hyde volt az. Igen, igen, bólogatott az ügyvéd. Magam is ettől tartottam. Kezdettől fogva tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nem lesz jó vége. Hiszek magának, elhiszem, hogy szegény herét meggyilkolták, és elhiszem, hogy a gyilkosa, hogy mi okból annak csak az Isten a megmondhatója, még mindig a szobájában rejtőzik. Legyünk hát mi azok, akik megbosszulják. Megbosszulják. Hívja Bretsót! Az inas falfehér arccal idegesen jelent meg a hívásra. Szedje össze magát, Bretsó, mondta az ügyvéd. Tudom, hogy ez a feszültség minnyájunkat megviselte, de feltett szándékunk, hogy véget vessünk neki. Púl és jó magam, befogjuk törni a dolgozószoba ajtaját. Ha mindent rendben találunk, akkor a felelősség az enyém. Emiatt nem kell aggódniuk. De addig is. Nehogy valami elkerülje a figyelmünket, vagy egy gonosz tevő meglógjon hátul. Menjen körbe a fiúval, vigyenek magukkal egy-egy jó erős botot, és őrizzék a laboratórium ajtaját. Kapnak tíz percet, hogy elfoglalják az őrhejüket. Azután hozzákezdünk. Amikor Brecsó távozott, az ügyvéd az órájára pillantott. Most pedig Púl, lássunk munkához, mondta, azzal a hóna alá csapta a piszkavasat, és kiment az udvarra. Felhő akarta el a holdat, ezért szinte teljesen sötét volt odakint. Az épületekkel körülzált udvaron a széllükések jobbra balra cibálták a gyertyalángját, amíg el nem jutottak a bonszerem fedezékébe, ahol leültek és csöndben vártak. London halkan morajlott a távolban. De a háznak ebben a részében csak a dolgozószoba padlóján járkáló léptek zaja törte meg a csendet. Így járkál fel alá egész nap, uram súttogta pól, és az éjszaka nagy részében is. Csak akkor tart egy kis szünetet, amikor új küldemény érkezik valamely patikából. A lelki ismerete nem hagyja nyugodni. Folytogatja a kiontott vér. De hallgassa csak figyelmesen, Mr. Aterson, és mondja meg nekem: Ezek a doktor léptei? Könnyű és lassúságuk ellenére furcsa ritmusú lépések voltak, amelyek valóban különböztek Harry Jackie súlyos lépteitől. Aterson felsóhajtott. Más nem szokott hallani? kérdezte. De igen. Bólintott púl. Egyszer hallottam sírni. Sírni? Kérdezte az ügyvéd önkéntelenül megborzongva. Úgy sírt, mint egy asszony, vagy egy elkárhozott lélek, felelte a komornyik. Annyira megviselt, hogy én is majdnem elsírtam magam. A tíz perc Lassan a végéhez közeledett. Púl kihúzta a baltát egy kupac csomagoló szalma alól. A gyertyát lerakták a legközelebbi asztalra, hogy világítson a támadáshoz, azután visszafojtott lélegzettel közelebb lopakodtak az ajtóhoz, ami mögött valaki szakadatlanul járkált fel alá az éjszaka csöndjében. – "Jackie!" szólalt meg Aterson emelt hangon. Beszélnünk kell, szünetet tartott, de nem érkezett válasz. Figyelmeztetem, hogy gyanú ébred bennünk, és mindenképpen a saját szememmel akarom és fogom látni önt. Ha szépszerével nem megy, akkor erővel. Ha nem nyit ajtót, akkor betörjük. A terszhang, felelte a hang, az ég szerelmére, Könyörülje rajtam. Ez nem jackie hangja, hanem Heidi, kiáltotta Atterson. Betörni az ajtót, Púl! Púl válból meglendítette a baltát. Az egész ház beleremegett az ütésbe. A vörös vörösposztós ajtó hatalmasat recsent. Csak a zár és a zsanérok tartották a helyén. Borzalmas rikoltás harsant a dolgozószobából, mintha egy rémült állat vonyított volna. A balta újra meg újra lesújtott, a deszkák meghasadtak, a keret rázkódott, Az ajtó azonban még a negyedik csapást is állt. Kemény fából készült, kiváló asztalos munka volt. Végül az ötödik ütés megadta a kegyelem döfést. A zár ketté tört, az ajtó roncsa pedig bezuant a szőnyegre. Az ostromlók Visszarettenve saját harciasságuktól és az utána beálló néma csendtől kisé hátraléptek, léptek, majd óvatosan belestek a dolgozó szobába. A lámpafény és a kandalóban lobogó tűz bevilágította a helyiséget. A teáskanna halkan fütyült. Egy-két fiók ki volt húzva. Az asztalon takarosan elrendezett papírkupacok hevertek. A tűzhöz közelebb pedig minden előkészítve a teázáshoz. A vegyszerekkel teli vitrineket leszámítva, teljesen átlagos londoni szobának lehetett volna mondani. A padló közepén egy fájdalomtól eltorzult, még rángatózó férfi hevert. Lábújhegyen közelebb léptek hozzá, és a hátára fordították. Edward Hyde volt az. Ruhái túl nagyok voltak rá. A doktor testalkatára szabták őket. arcvonásai meg mintha még élne, de már eltávozott belőle az élet. Kezében egy összetört fiola maradványai csillogtak, amelyből erős mandula illat áradt. Patterson azonnal tudta, hogy öngyilkosság történt. Túl későn érkeztünk ahhoz, hogy megmentsük vagy megbüntessük, mondta Zordan. Hyde végzett magával. Most már csak a gazdája testét kell megtalálnunk. Az épület szinte teljes alsó szintjét elfoglalta a felülről megvilágított bontszerem, az emeletet pedig az udvarra néző dolgozószoba. A Bonz a mellékutcára nyíló ajtóval egy folyosó kötötte össze, és erről a folyosóról egy második lépcsősor is vezetett a dolgozószobába. Ezen kívül csak néhány sötét tárolóhelyiség, és egy tágas pince volt a házban. Mindegyiket tüzetesen átvizsgálták. A tárolókba elég volt egyetlen pillantást vetniük mert mind üres volt, és az ajtókról aláhulló por arról tanúskodott, hogy rég nem nyitottak be egyikbe sem. A pincét ezzel szemben zsúfolásig megtöltötte mindenféle limlom. Jó részük még a sebész idejéből maradt itt, aki tört a laházat vásárolta. De amint kinyitották az ajtót, belátták, hiába való ott kutakodniuk mert sűrű pókháló zárta le a bejáratot, amit évek óta nem bolygatott senki. Henry nyoma veszett. Nem találták sem élve, sem holtan. Púl a lábával toppantva kopogtatta a folyosó kőlapjait. – Biztosan ide van eltemetve valamelyik alá – mondta a fülét hegyezve. – Vagy elmenekült – jegyezte meg Atterson – és a mellékutcára nyíló ajtót kezdte tanulmányozni. Zárva volt. Mellette megtalálták a kulcsot is, de azon rozsdafoltok barnállottak. Nem úgy fest, mint amit mostanában használtak, állapította meg az ügyvéd. Már hogy használták volna, viszhangozta Púl. Nem látja, hogy el van törve, uram? Mint ha valaki rátaposott volna. Valóban, bólintott a Tesson, és a törés helye is rozsdás. A két férfi rémülten pillantott egymásra. Esküszöm, hogy nem értem, Púl, mondta az ügyvéd. Menjünk vissza a dolgozószobába. Szótlanul megmázták a lépcsőt, és néha egy-egy pillantást vetve a holttestre, nekiálltak alaposan átkutatni a szobát. Az egyik asztalon vegyszermaradékokat találtak, valamilyen fehér por, kimért kupacai pihentek üvegtálkákon. Mintha a boldogtalan áldozat éppen valami kísérletre készült volna, amiben megakadályozták. Ez ugyanaz a por, amiből állandóan rendelt. Állapította meg Púl, és miközben beszélt, a teás kanna sivítva jelezte, hogy felford benne a víz. A hang a kandalóra irányította a figyelmüket. A tűz mellett egy karosszék állt, meg közelségben. Könyökénél egy kis asztalon, előkészítve minden a teázáshoz, már a cukrot is belehelyezték a csészébe. Egy polcon könyvek sorakoztak. Az egyik kötet a teáscsésze mellett feküdt kinyitva, és Utterson elképedve fedezte fel, hogy egy vallásos műről van szó, amelyet Jekyll mindig nagybecsben tartott, és most saját kezűleg beleírt, istenkáromló bejegyzésekkel volt ellátva. Utána forgatható álló tükröt vették szemügyre, önkéntelen borzadájjal nézve bele. De az olyan szögben állt, hogy semmit nem láttak benne csak a menyezeten táncoló, rózsaszín fényt, a vitrinek üveglapjain megszászorozódott lángokat és a saját sápat, riattáprázatukat, amint előrehajolva próbálnak belekukucskálni. Ez a tükör biztosan látott furadolgokat dolgokat, suttogta pól. De nem furábbakat, mint amilyen maga a tükör, felelte az ügyvéd szintén suttogva. Vajon mit akarhatod, Jekyll? Egy pillanatra elcsuklott a hangja, ahogy kimondta barátja nevét, de aztán urrá lett a gyengeségen. Mire kellhetett ez Jekyllnek? Jó kérdés, mondta Púl. Azután az íróasztalt vizsgálták át. Az lapon gondosan elrendezett papírhalmok álltak. Legfölül egy jókora boríték. Rajta Utterson neve, a doktor kézírásával. Az ügyvéd felbontotta, mire több melléklet esett ki belőle a padlóra. Az első egy végrendelet volt. Ugyanazokkal a bizar záradékokkal kiegészítve, mint az, amelyet hat hónappal korábban visszaadott neki. Ebben is külön kitért arra, hogy halála és eltűnése esetén kire szálljon a vagyona, de Edward Hayd neve helyett, az ügyvéd legnagyobb döbbenetére, a Gabriel John Utterson nevet olvasta. Purra nézett, aztán vissza a dokumentumra, majd a szőnyegen kiterülve fekvő halott gonosztévőre. Nem fér a fejembe, szólalt meg. Egész idő alatt itt volt a keze ügyében. Semmi oka nem volt rá, hogy kedveljen, valószínűleg örjöngött, amikor megtudta, hogy kivették a végrendeletből, mégsem semmisítette meg. Felemelte a másik papírt a földről. Egy rövid levél volt a doktor kézírásával, és az aznapi dátummal ellátva. – Ó, púl! – kiáltott fel az ügyvéd. – Ma még életben volt, és itt járt! Hát nem tüntethette el a holtestet ilyen rövid idő alatt. Jacky még biztosan életben van, csak megszökött. De miért szökött meg, és hogyan? És ha így áll a helyzet, valóban kijelenthetjük, hogy itt öngyilkosság történt? Nagyon óvatosnak kell lennünk. Attól tartok, valami súlyos katasztrófát fogunk a gazdája fejére idézni. Miért nem olvas uram? kérdezte Púl. Mert félek. Felelte az ügyvéd komoran. Adja Isten, hogy ne legyen rá okom. Azzal a személyhez emelte a papírt, és olvasni kezdett. Kedves Atelson barátom, mire ezt olvassa, én már eltűntem, hogy milyen körülmények között, azt nem láthatom előre, de az ösztöneim és jelenlegi megnevezhetetlen helyzetem körülményei azt súgják, hogy közel a vég. Először olvass el lenyőn beszámolóját, aki megígérte, hogy eljuttatja önhöz, ha pedig még többre is kíváncsi. Folytassa gyarló és boldogtalan barátja vallomásával. Harry Jekyll Volt a borítékban még valami? kérdezte át elszon. Tessék, uram! Felelt a púl, és átnyújtott egy vaskos, több helyen lepecsételt borítékot. Az ügyvéd zsebre rakta. A vagyok, hogy ne beszéljünk senkinek erről az írásról. Ha a gazdája elmenekült vagy meghalt, legalább őrizzük meg jó hírét. 10 tíz óra múlt, én most hazamegyek, és nyugodtan elolvasom ezeket a dokumentumokat, de még éjfél előtt visszatérek, és akkor értesítjük a rendőrséget. Bezárták maguk mögött a boncterem ajtaját. Azután Aterson ismét magára hagyta az előszoba kandallójánál összegyűlt cselédeket, és hazament, hogy elolvassa a két beszámolót, amelyek végre magyarázattal szolgálnak erre a rejtélyes ügyre.